Si algún día se queda la pena en el pecho Tiene que ser suficiente con lo que ya ha hecho Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma É que hoxe mañana y siempre mantiene la calma Se si algún día sintes esa pena no perito Lembra que xa é a bondo todo que está feito ten que dar coque medra no fondo dai alma Que a que hoxe siempre sempre ten a calma no está aquí mamá no está aquí no no está aquí mamá solita estoy yo solita estoy yo solita estoy yo no está aquí mamá no está aquí no no está aquí mamá no está aquí no no está aquí mamá solita estoy yo solita estoy yo solita estoy yo no está aquí mamá no está aquí no no está que mamá está aquí no Xulio, ou outro lado do telefónico, temos o noso correspondente desde Monforte de Lemos, nese apartado de Kenche Preguntou e vamos a falar con Xosé Manuel Darías, boas tardes. Boa vale. tarde Xosé Manuel Boa tarde Xosé Manuel, boa tarde Hola, boa tarde, que tal? Pois recibimos-te cunha peza de tan xugueiras que está tendo furor de moitísimo éxito e no Spotify, que se titula, como ben sabes, eh, Oxe, mañá e sempre. Tan xugueiras, non me sona de nada. <risa> pois eso. Porque <pues, risa> que... son unhas rapadas novas. Eh, sí, unhas mozas que... Sí, tocan acaban a pan... de o... que... sí, sí, bueno, que... A verdade é que non teño constancia, para nada, é? Eh? Bueno, pois está tendo Primer, furor. Primeira noticia, onde son? Pois sei que son galegas, eh, son dúas... Eh, galegas de Galicia? Sí, entendo. dúas mellizas e non repaza máis, sí, sí. De Galicia? Sí, sí de ahí, de ahí. Uh -huh. É que hai pouco logo... Sí. Empezaron, empezaron este tal. Sí, parece ser que o ano pasado hai un un tal Oktoberfest, pois ou digo Benidorfest, pois casi están. Oktoberfest, que No, Benidor. Estás facendo un lío que para a min, eh? Benidorfest, casi estiveron a punto de, de ser elixidas para ir ao, ao Festival de Eurovisión. Bueno, case oh. que cantan en galego e están tendo muitísimo. Lo bueno, vai un pouco bem, ¿no? Parece que sí, sí. Parece que sí. A cousa parece que lle vai un pouco ben bueno. Que feliz ano que non no te dixemos Pois grazas, grazas A verdade é que eh, Te vexe moi ocupado xa, vous, xa vos extrañaba un pouco Claro sí, Non poden empezar ano con vos E eh? mira, agora o terceiro programa podo me incorporar <ríe> sí, sí. A verdade que si sí, Desculpas eh, Por a parte que me toca por os nos anteriores eh mm -hmm. pues eso ando un pouco ocupado que mm. eh, eh, bueno, quando me meten en agenda xoves tarde, pois pues, Si, sí. claro. Por eso tamé, resultame, resultame Sí, imposible estar con vos, sintindo moito, eh. A túa aportación é fantástica, fabulosa, e moi ben recibida, pero quando un ten obrigas persoais ou os familiares e demais, pois primeiro un, e despois son estas, este entretenimento, no que o, o, o soldo pois deixa moito que desear. Como dí miña nai sempre, primeiro Deus e despois os santos. Eso. Eh, exactamente. <risa> pois aí vamos, aí vamos. Entón vos se díades os santos logo. Sí. Axudantes, <risa> <Pues>, axudantes. <risa> bueno, bueno, pois é nada que lle dixe xo esas rapazas que están empezando moitos éxitos, <risa> que seguramente os anter, a mín parece, me dá má sensación que os van ter. Sí. sí. Moitos éxitos esas rapazas, tan xugeiras dís, no? Sí, sí, sí. sí. Ah, vale, pues a ver se, a ver se me Se as busco por internet porque sí. Non sonan de nada vale, Pero, pero me... dese de xo moito éxito Que creo que ten toda a intuición Do mundo que é avant, o van ter sí, sí, sí. E van deixar a pois pues eso, o pavillón galego moi alto sí. por alá onde se a música delas. Claro que si, sí. aí está tendo precisamente unha compañeira de aí cantante de, de aí de, de, de Canarias, pois pues, traballan ese nese último uh, cede, nese último um, tema musical que, que escoitábamos aí ao principio antes de. Moi ben, moi ben, o... aparte esa a fusión mm, para sí. pa que o, o galego se chama esquecido, coñecido mm. e respetado a lenda das nosas fronteiras. Claro so, todo eso tamén axuda moito, eh, a verdade é que, bueno, un orgullo é que o mundo vaya por aí. Eso é. Vamos, do, do noticias. Bueno, pois, eh, noticias. Eso que do, ben, noticias. Por chamarme isto aquí de novo, sí. en a medida posible vou continuar coa sección eh aquí aquí me tedes, non vos non vos librades de min tan doado non non, non, non, non, non, non, te esquece, non te esquecemos e ademais apreciamos te moito escoita, du, dúas noticias daqui de aquí, non viñas daqui de, de de galegas eh, que teñen algo que ver tamén con, con Galicia non mm, mm, Oxe, a tarde, presentase na Universidade un traballo extraordinario que se titula Alfonso X Sabio e Galicia, onde se... na Universidade de Barcelona. Eh, o sábado vamos a estar ali en Sanz reivindicando e eh, solicitando e eh, pedindo con bastante enerxía un... Uh, aposta... En, uh, o tren eh? eh? Eso tamén o quería decir, non quería eh, oxe que se me esquecera eh, lembrarmos a reivindicación, que seguro sí. que xa onde aí está estades... Eh, difundindo moi ben, pero bueno, tamén por comentalo. Pois iso, vamos estar aí. Aqui estaremos nós en Monforte e eh, en Trans, eh, da, da mañá. recuperamos o, o tren nocturno, tren ah. hotel, que tanta faltalle e tan sí, bo sí. servizo lle daba os galegos que eu empreguei moito e me meu pai ainda máis. Claro que sí. A ver se si voltamos outra vez a empregalo, vamos a ver. Veño. Correcto, correcto. Comeza entou, entón Cousteus, me gustan e desjustan. Vale, pois pues empezamos logo, empiezo por por los gústame logo, vale. Muy bien. Eh gústame pois pues, un galego Eso xa o sabedes, non despois nada. gustame moito moito o entroido galego. Estamos xa no tic tac tic tac de contar atrás para sí. para que que comece. Sí, sí, sí. Pero conta atrás que xa o temos en riba, sabedes que sinzo xa, sí, xa sí. empezaron. Sí. Yep. Ya será o segundo domingo de, de entroido esta semana. Sí, sí. Eh, en Manzanera xa andivero, xa saíron por aí tamén por sí. Fuliáns, de feito este sábado espero estar, a ver se podo pode estar nunha foliada, ali sí. nunha parroquia de Manzaneda, e, ben, pois, o domingo aquí en Chantada tamén empezan. Moi ben. Moi Co domingo la Lambedoiro, la creo que lle chama. <risas> eh, bueno, xa todo seguido seguido. Pois ben, gustame o troido, gustame muitísimo, muitísimo. Que non coñeza, está está tardando en vir aquí a a coñecendo pouco a pouco todos eh cantos cantos hai. Pois unha gran nova que o entorno do galego xa é BIC xa é ben de interese cultural sí. e, este xoves hoxe, publicou xa resolución que dá inicio a un procedimento para autorgarlle esta distinción publicou a resolución no DOGA sí. no Diario Oficial de Galicia e, e agora comeza Eh, un procedimento que como moito pode durar dous anos uh -huh. que completará o expediente uh -huh. eh, a partir dai xa oficialmente bueno eh, xa será digamos con todas as honras eh, xa mm, eh, declara xa ten digamos o título de de, de, de interés cultural pero segundo lín aínda que ese procedimento que é digamos un trámite, unha formalidade que hai que facer, xa dende oxe como resolución está xa feita, esa resolución xa lle concede a protección de BIC. Ahora, ese procedimento, digamos, que acaba de vestir o santo, acaba de, de, bueno, completar esa formalidade para que a partir de xa seja, pues, eso, un ben interés cultural, que para non xa era uh -huh. pero oficialmente hai que facer este trámite para para que quede escrito e formalizado, pues, uh -huh. está este. Uh -huh están nisso. Protéxese esta celebración, pois, eh, como podes imaginar, e sabemos, uh -huh. por seu grande interese no lógico que ten, a función social, a riqueza cultural e patrimonial uh -huh. que que que supón, aparte tamén de que xera riqueza na, no rural, claro. no ámbito local, fomenta a convivencia e o entretemento. Uh -huh. o Así sea, que, bueno, unha tradición cultural moitos anos que se segue conservando, se segue potenciando, uh -huh. eh, por sorte como sabedes sabemos vai a máis, uh -huh. estamos vendo con Troido vai a máis uh -huh. eh, er entónces, pois pues, bueno eh, eh, é digno de protección xa se resolveu que eh, un troido galego é un ben de interés cultural, Muy un ben de interés cultural, cultural e material, pero un ben de interés cultural moi ben aledámonos moito tamén nos, tamén... Tamén nos aledamos en Maledo especialmente de que eh, a iniciativa Xabarín aquilo que viñamos dicindo estes anos a uh -huh. loita da mesa para, para ter unha cal de 100% de contidos infantis para cativada en galego uh -huh. pois eh, xa é unha realidade a, a galega vende de presentar non hai moito as súas plataformas digitais a galega.gal e xabarín.gal xa están funcionando xa que poda acceder a ela se non fixaste poder facelo e eh, falamos de que hai máis de 1400 contidos filmes, series, curtametraxes, programas vale. de televisión, concertos, podcast eh, en tanta, tanto en nunha plataforma como noutra podense acceder estes contidos especialmente en xabarín.gal pues son contidos para cativada infantis poden ser recuperadas aí contidos do xabarín mítico, o clásico que tanto nos enganxou a xente da minha xeración, e contidos novos, máis modernos, actualizados. Pouco a pouco, tampouco agora hai que pedirlle que este pois teña unha chea de contidos, pero pouco a pouco van se incorporando, pero o que nos importa é do que nos aledamos de que esa loita da mesa, esa loita da mesa de hai tres anos, na que mobilizou a Sociedade de Galega, e conseguiu 33.000 as insinaturas que se levaron ao Parlamento Galego e se aprobou por unanimidade esa iniciativa que consistía, pois no cagamos, de decir, de crear unha plataforma de contidos en galego que os galegos e Galegas tiveran pois ao acceso a contidos infantis exclusivamente en galego, contidos propios, contidos de outros lugares puestos pois, en galego. Eh, iso no no que a televisión E autonómica nosa se refire vale, pois hai autorevindicacións vale. pois como a televisión española tamén teña algún contido en galego alguns contidos se podan e, traducir nos idiomas pero o que vou hoxe é que dende a xunta por fin despois de todas estas eh, iniciativas eh, da xente e desta presión entre aspas da sociedade galega conseguiu se activar pois por fin o que algún xa chaman tamén o Netflix galego muy ben, muy A Galega ben. adapta xa os tempos uh -huh. presentou estas plataformas que se poden descargar eh, no móvil ou nas televisións inteligentes e bueno, avanzamos poñémonos un pouco o día nas novas tecnologías e xa podemos ter estes contidos baixo demanda contidos eh, de carácter xeral ou contidos, como vos digo para público infantil e juvenil muy ben, Un aplauso ben. grande Sí, señor, nos tamén nos alegamos sí, señor. Abre ese aplauso <risa> <risa> Non temos claca, pero O técnico como no nos, nos escuito Bueno <risa> eh, Tamén me alegra Moito como tamén amante Que son da ilustración e eh, da banda diseñada Que temos un clásico De clásicos, memoria dun Neno Labrego uh -huh. En banda diseñada O a mítica obra de Neira Vilas sí. témola en cómic en banda deseñada o libro máis lido e traducido de literatura Galega chega por fin a, a, a banda deseñada da man da ilustradora Iria Alegunde xa próximamente, eh, teremoslo en librarías uh -huh. e eh, publicado está publicado pola colección novela gráfica o sea, xa que bueno camín uh -huh. sempre me encantou eh, que non sendo tamén unha obra mítica como claro. un, casi de cabeceira destes que libros que eu creo que ta, casi todos os galegos debemos ter na casa, dunha maneira ou doutra dunha versión literaria ou doutra dun formato literario ou doutro sí. eh, eu, por exemplo, teño un ilustrado por por Xaquín Marín no, unha pasada, claro, pasada, teño claro. como ouro en paño claro, claro e, como, eh, es el... xa vos digo, es el... un clásico de clásicos pois pues aquí a Es, es el libro debería, diseñada, ese libro demanda deda ese libro se ha está traducido en muchísimas lenguas pero sí, claro. de, debería ser como el principito ¿no? una cosa así seejte sí, porque un... eh, eh, recolle sí. cosas extraordinarias danoso rural ¿eh? totalmente totalmente sí, sí. hay uh -huh. sí, sí, eh sí. que, que un libro Con que nos identificamos todos de todas los que tivemos aldea eh, nos criamos de alguna manera en ella el sí, sí sí sí sí, sí, sí. O sea, que sí, sí. identificase todo o mundo e por eso é universal que supoño que noutras culturas, noutros países que tamén tiveron ese, eh, ese contacto esa nenés, esa infancia uh -huh. vivida no rural, va a identificar igual unha similitude que a mín gustaríame que se pudiera poñer en valor vale sí. que máis? Eh, ata que os, os uh -huh. gustame unha -huh. Como tamén un gusta, pero xa comentamos hai uns minutos, o, o da movilización esta para para haberse recapacitan dende o Estado e, e se recupera ese tren hotel, uh -huh. xa que me gusta a iniciativa, como non me vai gustar, e, e quero que se recupere, uh -huh. e a ver a forza da xente e, bueno, fai que, que o poidamos gozar e, como ata non hai moito de ese tren nocturno, ese tren hotel, lo no que bueno, eh, tan tan cómodos viaxábamos, eh, eh que eso que fixo vos servicio, esperemos que siga facendo a a todos os galegos, eh cataláns, eh, de outros lugares da da península que viaxaban a Galicia, que bueno, facelo de noite pu pues, era unha gran ventaxa para eles. Vale. Ademais de además de eso, era un tren que daba cartos. Por donde pasaba? <risa> Seguro, eu non, non sei. Si, si, si. Veña. Empezaba a sentar acababas eh acababas Coruña. Uh -huh. Veña. Vale, e eh, po paso os desgustámenes. Si. Pero gustáme a contaminación? Eh, neste sentido a, hai dous temas de contaminación que me desgustan, este este días estas semanas, unha ou dos peles plásticos, como sabedes, as sí, praias galegas. Eh, que está dando tanto que falar eh, que, que, bueno, uns uh -huh. que se exageran outros que, que non é pa tanto que uh -huh. non ten importancia entonces bueno, habrá que quedarse no punto intermedio e eh, contaminación é e a partir de dai, a Boa Nova eh, a Xunta, baixa a nivel 1 alerta porque sei que están, pues pois, descendendo a chegada deses Eses plásticos Empezaron empezaron chamandolle peles mm. Despois eh, continuaron chamandolle Bolas de plástico Ora xe chaman granulado mm. eh, O seguinte xe dá chamarlle polpo de plástico sí. Parece que vai disminuindo vale, vale. en, en fin, que a boa noticia eh, Segundo a xunta É que vai a nivel un alerta Porque parece que está defendendo o, A chegada as praias Vale. e dende aquí os parabéns e agradecemento total a xente voluntaria que estivo está ajudando a recollelos porque son un traballo bueno, como vou dicir, es... imaginademos muy... o traballo hai que ter un compromiso moi delicado, sí, sí, sí, delicado. para chegarse aí e para coller unha a unha as bolinhas estas de plástico o sea que dende aquí o meu total, total eh, reconhecemento eh, vale. a, a esta xente mm a outra contaminación, unha vertedura que é o Benigrán no río Muiños, unha presenta unha presunta vertedura industrial que tinguiu de azul o, o este río que vos digo, o río Muiños, eh uh -huh. chegando pois ese verquedo a desembocadura da Praia América. O sea que, bueno, cuidado, atención eh, vigilancia claro. pa, para as empresas que que, ao millor, fagan cousas indebidas, neste caso, que non, que este tipo de verquidos que, bueno, contaminan ríos, eh, ao final, pues, tamén rematan uh -huh. a, na, na praia. Claro. Vale. E tamén me gusta os peches da atención primaria. Segundo un artigo que publica o Nos Diario, eh, dentro do 2009, daquelas, un pouco antes de estar feijo no poder no goberno galego, din que dende aquela, dende 2009 ata hoxe, que eh, máis de un 33% de consultorios locais de atención primaria pecharon. Isto eh, que significa, sabedes, un emperamento da, uh -huh. da, da calidad asistencial, atención primaria, eh, nos mm, núcleos rurais pequenos que non teñen ambulatorio, daquela pois tiñan o que chaman eso consultorios locais uh -huh, uh -huh. por lo menos un médico que pudiera atender a xente pois pues, desde o 2009 a hoxe pecharose eso un 33% de consultas carai Olí. son vale. moitas Demasiado. a pandemia foi aproveitada di este artigo por sí. o goberno alego para deixarse en actividade 65 consultorios de uh -huh. atención primaria dos ergas uh -huh. co, é un pouco por facer a comparativa como o tren hotel Na sí. pandemia, pois... Eh, Aproveitaron esa ocasión. Suspendeu o sí. servizo, neste caso, pechou consultorios co, co da pandemia, que habría que facelo, evidentemente, había que facelo e fixose, pero ahora que recuperamos, digamos, un pouco a normalidade, sí. eses eh, consultorios seguen pechados, e o Treghotel segue... Sí seguir sin funcionar. Sin embargo, quieren poner en marcha, parece ser que antes de final de año, un hotel nocturno a varias ciudades de, de, de, de Europa, o sea que, fíjate de ti. Hotel nocturno hacia la... porque bueno, porque está funcionando. Claro, claro. En otros países está funcionando, o sea que eso funciona. Es porque Galicia no. Claro. Bueno, a ver, a ver si sirve de algo a nuestra reivindicación, vamos a la... Correcto. Venga. E, agora... e bueno, ata aquí os gustame, desgústame Pois eh, un, unha, un percorrido extraordinario e import, moi importante Vouxe dicir que o sábado xa, pasado estivemos falando precisamente co, con un unhos eh, rapaces de, de alvarellos que facían un pre-entroido eh, saíron con folión con todos os seus bombos e aixadas e os demais tocando durante toda a tarde eh, para poder Eso, anunciar o entroido que Paseando polas la, rúas De Berín eh, eh, Aledaños Hasta chegar a Alvarellos mm -hmm. E eh, ah. que este, este sábado ou este domingo Volverán a facelo muy ben, muy ben. En Viano do Bolo Tamén bueno. o sea ¿Quieres vir por estas terras ou non? Armando quere mm, no, A chegar na Semana Santa Eu non sei se si poderei porque pero eu irán rezar Que <risas> ¿Eh? dí que quere ir a rezar Bon, na semana. Na no semana religiosa, logo. Na Semana Santa, si. Sí. Penitencia. Ah, vale, vale, vale do que kere facer, vale. que kere facer penitencia, tomar un cocido e <ríe> un, un botelo e <ríe> algunhas cousas desas. De penitencia a pecar, non? Si, si, pecar. Es que sumo pecados un pecado carnais. Da... Un sí, sí, sí. pecador da pradera. <ríe> vale, vale. Bueno, Que... Pues, eh, bueno, ¿tiviste sabieito por ahí, no? Sí, ahí un momentiño estuvimos a hablar con no. él, encantado, la verdad que sí. vaya a ir aquí a visitarnos el 6 de febrero, vamos a tener un, un no grande... Te nada ir por Cataluña, ¿eh, qué? Sí, sí, hombre, siempre ven recibido, pero además, <risa> él siempre tiene muchísima audiencia cada vez que ven aquí. Sí, sí, Es, sí, un, sí. Un, es un, un non facer, claro que sí. Bueno, pues, pues, como Como vedes, estivemos escoitando un rato, ahora que no bastan loixías, pois... Remato o a... Quen se preguntou de hoxe, uh -huh. pois co teño unha frase loixía, é un acontecido que, que bueno, ben podía ser un chiste uh -huh. vivido en tempo real, deses, desas situacións que anoto na libretiña pequena, non? Uh -huh. Sí, sí, sí. Anotación na libidinha pequena no Vale Daca. Pois a ver, en fraseología hoxe eh, Bueno, vos antes de nada eh, Hai unha sección no Medio Galicia Confidencial hmm. De fraseología sí. eh, Que fai posible Xoxe Antonio Pena, un lingüista uh -huh. Entón... Eh, te unha aí unha parte da fraseoloxía que tanto me gusta a min este tema, é moi rigurosa, moi ben traballada e moi moi interesante. para ir seguindo cada semana, eh bueno, o feito de seguíla pois pues, o que digo eu sempre, axúdanos a, a lembrar esas frases, a saber que temos unha alternativa a que coñecemos máis en galego en castelán, perdón, etcétera, etcétera. Pois a destes a destes días é, é frase ou frases en para non ter que recurrir a coñecidísima llegar e besar o santo mm. que tamén dicimos, traducimos o recoñezo tamén que o fago de chegar a vicar o santo mm -hmm. sí. pois chegar a vicar o santo ou chegar a vicar tamén se podía, segundo él, tamén se podían empregar, pero bueno son as menos recomendadas, porque temos outras máis deseo, máis enxabres sen ter que recurrir, digamos, a esta que é unha traducción literal da Da, da, da frase castelana, uh -huh. eh, dinos como recomendación o empregar as seguintes. Eh, chegar a encher. Mhm. Uh -huh. claro. Ou chegar a espetar. Vale. Que ambas as dúas pois eh, describen esa situación eh, Muy... coa que resumimos A na frase llegar e pesar del santo en español non sí, sí. que conseguir as cousas eh, nada máis eh, intentalo uh -huh. e incluso sen, sen esforzo sí, sí, sí. Muy pois ben. en galego chegar encher uh -huh. que tamén é moi popular toda También. todo se sexadito, non é destas que están en perigo de extinción uh -huh. ou chegar a espetar esta é a verdade que non a teño escoitado pero tamén me parece boa e terei novamente pa tamén como alternativa empregar. Uh -huh. Chegar en Xer uh -huh. conhecemos a todos pois hai que dar recomendación en canto a situación así chistosa, anedótica destes días xo me moita graxe, outro día estaba na prova dos chourizos dunha, dunha familia que fermor foi iso da prova dos chourizos eh? uh -huh. pois igual xa non vos lembrades, pero É porque agora tamén cada vez hai menos xente que os fagan a casa. Pereiros claro. de toda a vida. Sí, sí, sí, sí. Entón cando están, digamos que xavalen, xa valen, xa se fumaron, están no punto para uh -huh. pa, para descolgalos e agarralos, chamas a probou os chobrizos, entón aquí convidas os que ter de man, os máis amigos, uh -huh. as amigas, familiares, máis familiares directos se é Entón mí, descolgas aí sí. uns cantos e asalos ali no no propio lume uh -huh. ou cócelos na pota ou como queira, ao sí, no sí, gusto. Si, sí, si, sí. E aí probas, está rico, no está rico, pero mira que dou punto de sal, ese punto picante que von é... estar e tal e cual. Eh nesse punto uh -huh. E eh, comenta unha das das que estaban na, na reunión. Na reunión, na xuntanza da Prova de Chovizos. A ah, pois outro día tal fomos a un sitio, tal e cual e, e falando do do home, no, do compañeiro, divai pero cago mar erro ruendo o comiendo aquello cayó y un dente y digo yo, arre, mira, eu digo yo de, a raíz de decir ven a retranca que tanto admiro de la gente mayor y tal estaba comiendo ruendo tal y cayó y un dente y digo yo yo no entero de él y dime la si sí, es pago es bien pago Sí, señor. Un chiste total sí, señor. Sí, señor. Bueno, pois pues, ata aí a, a sección E a ver se algún tema Dos que trata desoxeno de o programa Vai aí un debuxo, unha ilustración ¿vale? Pois pues, despois falaremos con Luís Prego que que pertence a Ardentía, e Ardentía acaban de, de poñer en, en, en, nas redes sociais, tanto en, en Facebook, como en Spotify, como en todas as mm, eh, redes sociais, pois os seus CDs para accesibilidade a todos os que queiran fazer. entonces vamos a falar con él Pois pues eu, hai un quirogues que estivo... Um, es non sei, agora así que... A actualidade... O minuto, por decirvos, se está actualmente no grupo, mm. non poderia decírvolo, porque non o sei. Mm. Pero que ata non hai moito. Mm. E foi membro da Argentina un quirogués. Pois eh, posiblemente, xa eh, falaremos con él. Xa con... sí. nos dirá, xa nos dirá. De... A verdade é que foi un... vai a ser un honra repetetelos aquí eh, escoitar a súa propia música, lóxicamente. Sa, sa. Bueno, pois... Pois para... agradecerche moitísimo a túa colaboración, colaboración así? y esas novedades importantes e interesantes, tanto me gustan como as dejustame. Correcto, si ustedes anotaciones para mi librettiño también pasadebas, eh. Ah, pues sí, sí, oh, eh, no, no, igual no lo intentaremos. lo dije hacia oficialmente en público, Ajá. pero queda dicho, eh. Sí. Uh -huh. <risa> compartir compartir eh vivir. Exactamente, exactamente sí. muy bien. Bueno, pues ya ya hablaremos pues. Sí, Veña. Sí, Vivantroid. Sí. Vivantroid, sí, sí. de de, de, de creo que le en Asturias. Sí, sí, sí una sí, perta que... grande de Manuel. Una perta